Hei Hei, se on kolmasosa podcast-sarjasta takaisin Mä ja Mä oon Tällä kertaa mulla on haastateltavana Jussi Simola. Jussin tuntee muun muassa parhaillaan pyörevästä naurun tasapainokilpailusta, jossa on tällä hetkellä enää neljä kilpailijaa mukana ja Jussi on yksi niistä. Jos miettii noita edellisiä jaksoja ja vertaa tähän näin, niin Jussi edustaa reippaasti erilaista tapaa kirjoittaa kuin noi tyypit, jotka esiintyivät aiemmissa osissa. Kaikkein suurin vastakohta on ehkä, niin kuin jos Tomi Valamies viime kerralla kertoi, että hän suhtautuu kirjoittamiseen tieteellisellä tavalla, niin Jussi vetää ihan toista ääripäätä ja korostaa tota improvisaation roolia. Ja jopa itse asiassa niin paljon, että tässä podcastissa Jussi väittää, että hän ei kutsu omaa kirjoittamistaan varsinaisesti kirjoittamiseksi, mutta yhtä kaikki tulokset puhuu puolestaan ja materiaalia syntyy. Jos haluat kuulla edelliset osat tästä podcastista, niin sä löydät ne osoitteesta henrylehto.com. Joten kuunnellaan miltä kuulosti, kun istuttiin Jussin kanssa baarin nurkkaan ja keskusteltiin puoli tuntia. Ja hei, jos tykkäti Jussista, niin käykää tykkäämässä Jussista myös Facebookissa sivulla stand-up-koomikko Jussi Simola. Ja mä oon stand-up-koomikko, mä oon tehnyt stand-upia kymmenen vuotta, mistä viimeinen kuusi vuotta, niin mä oon tehnyt sitä täyspäiväisesti. Mun jutut syntyy tänä päivänä hyvin eri tavalla, mitä ne syntyi silloin, kun mä oon Silloin, kun mä oon aloittanut, niin mä oon oikeasti istunut, istunut himassa ja miettinyt ja kirjoittanut ja ajatellut, että tästä varmaan tulee hauskaa ja kerännyt ideoita. Nykyään mä enää oikeastaan kerännyt ideoita, mutta mä en oikeastaan tänä päivänä kirjoita enää mitään. Eli mä menen lavalle ja mulla on idea päässä, mitä mä mietin päässäni. Se, se mitä fyysisesti mä kirjoitan, niin saattaa olla yksi sanaa, kaksi sanaa, että mä muistan sen jutun, mi mi mihin se liittyy. Ja tota, sit mä teen sitä lavalle ja mä aika pitkälle improvisoin, improvisoin niitä ideoita. Ja lavalla tulee aina... Jutut paisuu koko ajan. Mun, mun, oikeastaan mikään juttu ei pysy samanlaisena kovin pitkään, vaan ne paisuu ja paisuu, koska nyt tulee aina jotain väliin eri iltojen mukaan ja tälleen, että Kirjoitusprosessi on muuttunut tosi paljon. Et sä sitä etukäteen himassa läpi vai, vai onko se vaan niin kun fiilistelyä ja sitten lavalla ja puristetaan siellä väkisin ulos? En mä ihan hirveästi käy, en mä erikseen käy koskaan himassa, että niin mä istun alas ja miettisin juttuja. Kyllä se sit tapahtuu siinä tunti ennen takahuoneessa kun mulla on keikka. okei okay, tänään mä koitan ton, mulla on tämmönen idea. Että katsotaan. Sit aika usein mä en sit uskalla kuitenkaan koittaa sitä. Mutta tietysti sit joskus tulee tehty ihan tämmöstä niinku on uuden uudenmateriaaliklubeja, niin siellä tulee sitten kasattu iso kasa semmosia random-ajatuksia, mit, mitä ei oo mietitty yhtään pitemmälle ja sitten samaa tekniikkaa yrittää koittaa, että saako niistä irti jotain lavalla ja fiilisessä. Aivan. Uh, mistä sä löydät, löydät sun ideat? Mistä mä löydän mun ideat? Uh, siitä, mitä mä näen ja mitä mä itse teen. En oikeastaan mistään muusta, mä en hirveän vähän tee mitään enää niin juttuja sellaisia, että luinpa lehdestä tällaisia jutun ja onpa outua, että tässä kävi näin. Ja kyllä ne aika lailla liittyy muuhun itteeni jollain tasolla mun ajatuksiin. Mä oon että mä oon taittanut 31, niin mä oon ruvennut ajattelemaan 90-luvulla lämmöllä. Sit rupeaa niin kuin, että jo, joka, joka toiseen juttuun tulee semmonen, että vittu 90-luvulla oli erilainen. Että kyllä, meillä oli neon kakkonen maskara ja huukopeikko peli. Ja, niin siis kaikki, jotenkin olen jotenkin huomannut, että kolmekintirajan ylipäänsä niin rupeaa muuttua semmoiseksi, niin joku, että okei, okay, musta mennään ohi, nyt, nyt mä en oo enää nuori. Nyt niin semmoinen niin hyvän tapainen katkeruus nuorisoon kohtaan, rupeaa puskemaan läpi koko ajan. Jotenkin. Positiivinen katkeruus. Joo, tai siis ei positiivinen, mutta semmoinen katkeruus, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja hauskalta. Ja sit, ja sit se, jos tähdäpyleisö on pääsääntöisesti, ne niin on aika mun ikästä. Se on sitä 30-40. et pystyy puhumaan niin kuin vähän jo siitä, että mitä oli ennen. Mikä tavalla tavallaan vähän vitu kliseistä koopikolle, että puistella menneitä lavalle ja verrata sitä tähän päivään, mutta sitä me tehdään. Onko sulla jotain muita lempiaiheita kuin sitten 90-luku? No, no nykyään tosi paljon mä oon huomannut, mun keikat menee silleen, että mä tein tosi paljon MC-keikkoja, plus vaikka mä en tee MC-keikkoja, niin mä se mistä mä tykkään puhua, niin mä tykkään puhua sille yleisölle joka on paikalla. Et luoda siitä tilasta ja niistä ihmisistä, jotka on paikalla. Et niin mä yrin... Mulla on vähän semmoinen fiilis nykyään, että mä pyrin mahdollisimman vähän käyttämään materiaalia, mitä mä oon etukäteen kirjoittanut. Et mä, halun... mä tykkään ihan hirveästi siitä improvisoinnista ja niin on tuosta crowdworkista. Mutta tota... tietysti siellä on sitten taas omia crowdwork rutiineja, mitä mä teen. Että se saattaa näyttää yleisölle monesti improtua, mutta hyvin paljon mä löydän samantyyllisiä ryhmittymiä. Ja... Miesporukoita, naisporukoita, mistä mulla on, niin periaatteessa täällä niin päänsä pankissa on, on olemassa jonkunnäköisiä, mihin suuntaan voi mennä. Mutta tota, on lempia aiheita, kaikki mikä on hauskaa. Niin, niin, musta tuntuu, että mulla on viime aikoina tapa kaikki ideat mitä mä oon pistänyt ylös on tapahtunut ennen keikkaa hotellin ravitolassa. Niin, musta tuntuu, että puolet liittyy siihen, että mä oon joku tilannut ruokaa tai maksanut ruokaa tai mokannut jommassa kummassa näissä näissä toimenpiteissä. Et jotenkin tuntuu, että elämä rupeaa vähän yksipuolista. Et alkuviikot koomataan himassa ja yritetään epätoimaisesti urheilla. Sitten viikonlopulta istutaan jossain paskassa S-ryhmän ravitoissa ja miettää, että mitä tällä ateria mikä s kardilla saa, niin saisi ostettua. Ja niin, okei keikalle ja kaksi kaljaa ja nukkumaan ei helvettiin. Et se, niin tuntuu, että kiertää kehää välillä. Niin tuntuu, että mat matskukki kiertää kehää. Mä puhun tasan niistä vitu hotelleista, missä mä on. On se sinänsä hyvä, että niin täällä Suomessa Tämä ei ole ihan niin iso raha-homma, että sulla olisi nyt materiaalia. Ei, ole, ei ole, mutta kyllä, tiedät, tulee lentäytyä, kun tulee Pohjoisessa, käytyy varmaan toista, kun lentää tehty Pohjoiseen vielä. Kyllä, en ole puhunut lentokoneista vielä koskaan, eikä lentokoneruosta. Miestä ja näistä eroista mä oon sortunut. Onko ikinä ollut pariskuntia yleisessä? <tos> On, joka helveti kerta löytyy pariskuntia. Mä, mä, en, mä en edes häpeile sitä, että mä teen sitä. Mä en. Mä. mä, mä... mä, mä... Kliseitä pitää olla ja se on hämmenty hyvä keskusteluavauksessa. Siis kun, kun mä teen crowdworkin, niin mä luon aina jännitteitä ja mun tapa tehdä sitä on sellainen, että mä luon tarinaa niistä ihmisistä ilman, että mä kuuntelen loppupeleissä vastauksia yhtään mitään. Et mä vaan löydän sen pariskunnan ja mä rupean kertomaan niistä ja mä liitän aina sen, mitä ne sanoo siihen, mitä mä oon kertonut jo yleisölle. Et tota, se on vain niin helppoa, aina on pariskuntia ja aina ne käyttäytyy samalla tavalla. Mies ei sano mitään ja naiden vastaa. Ja sitten jos mies on yliinnokas, niin se on ollut vasta tosi vähän aikaa yhdessä. se ja... on no niin, niin, yksinkertaista. Mulla on nyt uusi juttu. Mä en ole vielä tehnyt tätä, mutta mä mietin, kun mulla on Facebook-ryhmä, missä mä arvon aina tähän TV-ohjelmaan liittyen, missä mä oon mukana, niin arvon joka viikko palkintoja, mikä liittyy siihen TV-ohjelman teemaan, missä ollaan tutustumassa. Ja... Mä arvoin teekkarijakson jälkeen 10 kappaletta kortsuja. Mä kävin sitten postittamassa ne kortsut, mä postin postiin suoraan, a, Tammelan Sivan asiamiespostiin, se on ihan rouva tiskin takana, mä kävin kymmenen kappaletta kortsuja kädessä ja katso sitä Silveä, että mun tarvitsisi lähettää nää nyt. Se on tuijottaan, että otat tuosta pahvilaitokon. Hyvä. Sitten mä otan se pahvilaatikko joka rupeaa vaan sulloa kortsuja Sitten kysyi multa, että pitäisikö sitä pakettia pehmustaa, että ne säilyy ehjeen. Mä se on sama mihin nämä sullotaan ja lähetä. Sitten, <laughs> Sitten mä tajuin, että ne kaiken vastasivat, kun mä tulin ulos sieltä, kuinka hemmetin pyhmää se on, että se on netty. Tästä mä haluaisin puhua, mutta aina vielä... Musta tuntuu, että tuossa on jotain, mutta se ei ole vielä valmis semmoinen, että mä pystyisin meneen suoraan sen kanssa, että siihen pitää keksiä keksi joku... Tuohan voi ottaa perspektiivin vaihdon että sun, sun silmissä se mm, näyttää joo. täysin järkevältä, kun sitten taas katsotaan postitädin silmissä. Se on muuten ihan totta, joo, mä mietin koska mä vasta tajusin sen, että miltä se muita silmissä on näyttänyt, kun ne tuli pois sieltä. Tietysti siinä on mun vanhoja kavereita, että siinä Sivan kassalla katsomassa, no ei me tollakaan looserilla hyvin. Mä olen no sahalla töissä ja mä olen viikonloppuisin alkoholis, alkoholisti, mutta en tota, niin mä nyt se etää maanantaja aamu sen lähetä ja Sivassa. Ehkä tuosta voisi saada, mutta siis toi, tossa, siis tossa jutussa on jotain sellaista, että se on jäänyt minua pyörittämistä päässä monta kertaa, että miten se saisi kerrottu. Mutta sitten se vaatii sen, että mä menen lavalle ja kerron sen. Ja jos hyvin käy, niin onnistuu siinä ja keksin siihen lavalle joku tosi hyvän punchin tai sitten mulle käy yleensä niin, että mä en ja mä en testaa ikinä. mä luovutan tosi helposti kanssa juttuja kanssa. No, sä, kun sä käyt testaamassa se juttuja, niin miten sä käyt niitä läpi? Käyt sä silleen, että niin kun Nauhoitatko se vai, vai niinku se, että tää mun mielestä skulas? Mm, mä pyrin nauhoittamaan, jos mä teen uutta ma materi mutta dada -dada. mä oon aika laiska siinä, niin sitten mä yritän vaan muistella. Mä olen huomannut, että mun pitäisi nauhoittaa nyt ihan hirveästi keikkoja, koska mun on varmaan puolet keikoista on pärkkää niin improvisaatiota tällä hetkellä. Ja sit kun imp on oikeasti sisällä, niin sitä ei tuo ajateltua yhtään, mitä sanoo, sitä vaan sanoo ja sitä ei muista jälkeenpäin. Eli siellä olisi varmaan paljon sellaista matskua, mitä periaatteessa voisi käyttää uudestaan ja mistä voisi kirjoittaa ja miettiä juttuja, mitä voisi kertoa uudelleen. Mutta sitten kun mä en muista niitä koskaan, että niitä pitäisikö nauhoittaa. Mutta kyllä hyviä juttuja kanssa aina tietää. Kyllä ne muistaa, jos on ei sitä tarvitse kuunnella nauhoittaa. Sellaisten semi-juttujen kanssa, mitkä toimii vähän sinne päin, mutta mistä voi saada hyviä, niin ne pitää nauhoittaa ja ne pitää kuunnella ja miettiä, että Hitto, miksi mä sanoin, tos noin ja toi pitää muuttaa ja nyt pitää keksiä toi joku viimeinen punchi. Nyt kun sä tuossa aiemmin, että sulla on jutunkirjoitus muuttunut sellaiseksi, että niin aiemmin, aiemmin sä niin kun kirjoitit himassa ja nyt sitten vaan niin kun pari avainsanaa ja sitten mennään, mennään keikalle ja rääkästään se ulos. Niin Onko muita tapo, tapoja, miten toi sun jutunkirjoitus on muuttunut kokemuksen myötä? No siis se, että haistaa ne ideat paljon helpommin. Et kyllä niin nykyajaisesti testaa jotain juttuu, niin Kyllä siinä joku pointti on varmasti. Se on huomasi hyvin tossa, kun tein, tein sitä naurun tasapainoa. Ja siellä oli pakko kirjoittaa. Ja se oli tietysti se on mun comfort zonilta tosi ulkopuolella, koska mä en kirjoita ja mä en istu ja mä en ole hyvä miettimään ja näin. Eli mitä mä tein sen homman siellä, niin mä vaan niin periaatteessa ja jokaisessa, missä mä vaan pystyn olemaan niinkun... Siellä oli eri tyyppejä, mikä se just niin kuin Kallion seurakunnassa oltiin. Ne esitteli meitä, niin mä periaatteessa tein sitä crowdworkia sille tyypille ja yritin keksiä siitä tilanteesta ja näistä ja sitten toistaan niitä tavalla. Nyt mä unohdin jo, mitä sä kysyit. Miten, miten kokemuksen myötä sulla niin, on muuttunut? Niin, sanotaan, että siinä just kokemuksen myötä se, että niinku, tosi nopeasti niinku, haistan ideat, että okei okay, tosta jutun, tosta jutun, tosta jutun. Ja mulle naudun tasapainon tekemillä oli tosi helppoa, koska... Siis ei se helppoa ollut, mutta se jutun, juttujen kasaan saaminen oli tosi helppoa. Useimmiten mulla oli eka tai tokan tulostumispäivän jälkeen kaikki valmiin. Sitten piti vaan hinkata ja miettiä, että missä järjestyksessä se oli se kaikki vaikea mitä se sille yleisölle sitten tehdään, mutta ne jutut tässä, en mä istunut koskaan väliaikana silleen himassa ja kirjoittanut, et vaan hengas. Kun vertaa tohon muuhun porukkaan, niin, niin, niin oliko muulla porukalla sitten erilainen lähestymistapa tohon sun juttuihin, tai tuohon juttujen kirjoittamiseen? Oli, oli hyvin paljon erilainen, että ne sitten niinku teki tosi valtavan määrän duunia, mitä mä kadehdin, koska mä en pysty sitä tästä tekemään, et mun on pakko luottaa siihen intuitio ja sitten selviytyä sen kanssa. Ja, mutta tota, kyllä niin tuntuu, että ainakin mitä kuuntelija vierestä katsoi, niin ihan hullu määrä. kun ne pystyy tosi pikkutarkasti miettimään sitä, että okei, okay, toi sana toi ja toi toi. mikä itselle tuntuu, että ei nämä ole kotiläksyjä, niin näy, pihalle jalkapalloa. Mutta sitten että silli makea huomata, että standard se on niin, niin monia eri tapoja. Ja sitten kuitenkin lopputulos mulle ja sitten muutamalle jotka teki täysin eri tavalla. Kolme tyyppi piteki täysin eri tavalla, mutta kuitenkin se lopputulos voi olla hyvinkin samanlainen. Mä oon huomannut nykyään semmoisen, että mä en oo niin setti et Mä pyrin olemaan niistäkin jo erossa. Jos mulla on MC-keikka, niin mä mietin tasan pari backupia päähän, että okei, okay, nämä on ne jutut, mitä mä teen, mutta nyt mä menen sinne vaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja nyt mä oon huomannut, että mä teen sitä kyllä niin aika useasti ja muillakin keikoilla. Et tietysti mulla sen menee suurin piirtein samalla. Mä aloitan samalla, lopetan samalla, mut sitten kaikki niinku. Kuin... Mä oon tykännyt siitä tosi paljon, koska se antaa hirveästi vapauksia. Herra Jumala, on saanut kymmenen vuotta tehdä töitä, että uskaltaa mennä. Ja vieläkin se pelottaa joka kerta. Mutta sitten taas se pelko tekee myös sen, että se, on se ainoa on vähän fressi se lopputulos. Tietysti... Ja voi mennä. Niin, ja sit, mut tietysti sitten kun when the shit goes down, niin onhan se aivan helvettiä. Se mm -hmm. hyvä, hyvä settilistä, hyvä, suunni hyvä, hyvä suunnittelu, ja se, et osaa jutut tosi hyvin, niin olisi herran Jumala, se multa monta paskaa firma. Sitten kun ei saa sitä flowta päälle tosi vaikeassa paikassa, niin sit sitä änkyttää ja lämkyttää. Ja... Sanoja tulee ja lauseita lisää ja kaikki menee ihan pitkin pittuja. Onko se pelko hyväksynyt? On se mulle ainakin. Se, on se tekee sen jännity jännityksen siinä, että kun sitä joka kerta tavallaan pelkää mennä sinne, silleen, tai jännittää ihan perkeleesti. Kyllä sitä pelkäkin joskus jonain tapauksessa, sitten, että ei saakeli, en mä voi. Mutta sitten taas se hyppy tuntemattoma, mä tykkään siitä fiiliksestä, että okei, kun oma nimi sanotaan lavalla. Niin se on niinku benji hyppää. nyt mennään, mulle mitä ole mitään muuta mahdollisuutta mennä ja toivoa, että mä tuun hengissä pois sieltä. Kunnitelmat oli, mutta ne meni Roastakoriin just. Yleensä siinä kohtaa nykyään, jos m, niinku just muistan hyvin, mä mietin just tätä, viime lauantaina mä olin Turuskeikalla keikalla, kaksi keikkaa putke silleen, että mä menin just, kun oli festivaalit, niin kerkisin just keikalla, toiselle keikalle mä en yhtään valmistautua sille silleen, että okei, No katsellaan. Ja sit sinne. Ja sit saa niinku, mä saan, stand mä teen kiksien takia, että siitä saa ne kikset. Kyllä se niinku lisää sitä kiksien määrää, kun ne vaan hyppää. Ja... Kyllä se lisää myös niitä huoroja kiksien määrää, <laughs> kun niin, se vede päin Ehkä se äärimmäisyys tekee mm. siitä kiinnostavampaa. Niin tekee, joo. Uh, tota, jos tässä, niin kun, tässä sarjassa mä haastattelen myös Yhtä, yhtä tyyppiä, joka on parhaillaan kirjoittamassa ensimmäistä siis sillä on keikkaa okay. takana. Ja, ja hän jossain tässä nyt ö, tämän vuoden loppuun mennessä, muistaakseni hän, hän sanoi, että oli antanut helmikuun deadlineiksi, siihen mennessä viimeistään. Okay. niin Karmeen pitkä aika. Ennen mä oon joka keikkaa, niin mä valmistaa kirjoitan kaikki viimeisenä iltana ennen. <laughs> Mulla oli siis oli mulla tehtyä kaikkea, mutta sitten mä sanoin, että tämä paskaa ja mä teen kaikkien kaikki uudestaan. Joo, tällä kaverilla on, on niin. Nyt kuulostaa perantilta toiminta tavalla? E tai sitten niisolta rimakaukulta. Mutta, niin, se on totta. Mutta niin hän, hän on kirjoittamassa nyt niin ensimmäistä, ensimmäistä keikkaansa ja jotain materiaalia on jo kasassa ja vielä, vielä vähän jännällä, niin kuin mitä tehtäisiin. Niin jos sun pitäisi antaa tälle kaverille. Yksi yksittäinen pinkki nimenomaan kirjoittamiseen, niin mitä sä kertoisit? Mä sanoisin sen, että kirjoitat ja teet juttuja tasan niistä jutuista, mitkä naurattaa sua itteensä. Koska se, olisi se heti alusta poissa ajattelu että tää on varmaan muiden mielestä hauskaa, tästä mä teen, muut varmaan tykkää tästä. Si se ei ikinä onnistu. Että se täytyy olla jotain sellaista, jolle itse aidosti nauraa. Jos, niin kuin, jos kaikki parhaat jutut syntyy kaikista sellaisista hetkistä, kun he, niin kuin, no mä teen tosi niin, kuin, niin sanottua observational-komedia, mikä niin kuin, jos mä näen joku niin mä aidosti tipun siten, mä tiedän, että mä nauran tälle itse. Nyt mun vaan pitää löytää se keino kertoa se niin, että muut näkee sen saman, mitä mä näin äsken. Tai muut kokee tän samalla lailla, kuin mä koen. Et mun mielestä niin kuin, tarkkana sen kanssa, että, että siinä on, niin kuin, se pitää olla itsestä oikeasti tosi hauskaa se, mitä tekee. Ja semmoista, mille itse nauraa. Miten, miten saat muut kokeen samalla tavalla kuin miten saat oken? Mä oon itse kokenut muutamassa jutussa silleen, että kun mä oon raportoinut sen, mitä on tapahtunut, se ei kuulosta uskottavalta se totuus. Ja mun on pitänyt totuutta pikkusen muokata, että se kuulostaa uskottavammalta kuin se, mitä oikeasti tapahtuu. Mä kertoa aina tapahtumat sillä, kun mä kertoo sen kaverille, kaverille tätä tuota pubissa. Nyt mä yritän välttää siitä semmosta niin semmoista niin stand up että tuli selkeä setup ja mulle tulisi selkeä asenne tähän, että mitä mieltä mä olen tästä, ja sit mä lähden kertomaan sitä havaintoa, ja sit tulee spine-clive. Niin kun me tunnetaan, ja mä olisin nähnyt jotain todella hauskaa, niin mä kertoisin sulle just silleen, mitä. Niin nyt kun mä yritän kertoa sen lavalla samalla tavalla, kuin mä kertoisin se sulle tässä. Silloin, silloin, se, silloin se pysyy riittävän tiiviinä, ja sit se ehkä niin se aitous värittyy siitä. Mutta tottakai joskus joutuu niin ja tietysti nemmste haastostoituusta, että on vielä hauskimpia niin leijottelää ja käysin pitää keksiä väliin. Että. Jos sun pitäisi lähtee ot, Otetaan vaikka sulle hyvin tuttu tausta, eli niin kun sä oot naurun tasapainossa joutunut kautta päässyt kirjoittamaan annetuista aiheista. Jos nyt sulla laittaisi ase ohimolle tai tv kameran naamarin eteen ja että nyt sun pitää lähteä kirjoittamaan aiheesta kahvi juttuja, niin Mistä siellä on sitten? Mä oon tehnyt tätä paljon silloin, kun mä oon tehty, että tehdään sitä Kloonikorhaseet freestyle impro, freestyle stand -upia. Eli meillä, tuli, meillä on viiden komikon show, missä yleensä antaa aiheet ja me kutsuttiin sitä ennen impro stand upiksi mutta me ruvettiin kutsumaan freestyle stand koska me ei haluta, että me ollaan tekemisessä improteatterin kanssa, vaan me tehdään stand -upia, ja kaikki, keino, kaikki on vapaata ja se on vähärileinen show. Mutta ennen taukoa jokainen komikko saa aiheen. Ja esimerkiksi jos nyt mä saisin, mistä mun pitäisi tehdä tauon jälkeen 15 minuutissa juttu olisi kahvi. Niin mä siinä ensimmäiseksi, siinä mä kirjoitan, silloin mä kirjoitan silleen, että mä rupean listaamaan kaikki ajatukset, mikä mulle tulee kahvista mieleen. Koke, mä rupean miettiä että ensimmäiset mun mielikuvat, kokemukset, minkälainen fiilis mulla on kahvista. Että tota, mä muistan, että mä oon lapsena kahvia. Mä oon kun mä ollut neljä kahvia. Mä muistan tuosta tarkasti se hetki. Ehkä se olisi niinku semmonen, mistä ois lähtee siitä siitä ja mä, niin jos lähtisin, mitä mulle tulee kahvista mieleen? kahvista mieleen, että mä sitä just äskö miltä se maistui just semmosta vaan niin loputonta assosiaatio josta ei voi tarttua johonkin ja joku niin silleen. Ja silleen mä teen sitä naurun tasapainoki Hyvin harvaa jutusta, jutusta mä oikeasti käytin mutta joka kerta kun kuultiin aihe Mä rupeisin vaan kirjoittaa just tällä samalla lailla. Että okei kansallisteatteri, teatteri, mä näyttelijä, halunnut lukion näytelmä, Forssan teatteri, kesäteatterit, ne on perseestä. juoppa, kauppa, kauppahahmo, niin tämmösiä niin loputtomia, mitä tulee ensimmäisenä, pakottaa se pää. Hyvin harvoin niitä käytti naurantansa kyllä ne niin tuli sieltä, mutta se oli semmoinen, niin että paperille. Ja Onnistui. Se ei onnistu muuta muuten, jolle ei siinä ole se pakko. En mä koskaan tee minkään jutunkaan silleen, että mä mietin, että okei nyt mä väännän ja, väännän ja väännän ja väännän ja väännän ja täältä tulee, vaan sit se täytyy olla valmis. Se oli tosi makee, et siinä se, et hei meitsä pystyy tekemään viisi minuuttia ma materiaali seurakunnasta. Ja mä oikeestaan semmoista matskua, mitä mä saatan jopa kertoa ihan normikeikoillakin. Keksi parempi esimerkki, kahvesa on niin vitu se oli improvisoitu esimerkki, mutta mä käytin sitä sen takia, koska ekalla kerralla mä improvisoin sen sit seuraavissa. sitten no jatkuvuuden takia. No toisaalta me... se on itse asiassa hyvä esimerkki, koska tuo on niin arkipäivänä aihe, että siihen pitäisi keksiä joku todella outo twisti, että siitä saisi, saisi toimivan. Ja, ja totta kai siis saisin tuosta. Ja tuosta kun ollaan aiemmissa jutteluissa niin improvisoitu, niin siitä on tullut, niin se kiinnostavuus siinä on tullut nimenomaan siitä, että kuin kummalliseen kulmaan se on lähtenyt. Joo. Lähtenyt esimerkiksi just tällaiseen, että joo, että, että joo nyt ruvetaan puhumaan niin kuin ylipäätään niin kuin eriarvoisuudesta ja kehitysmaiden riistosta ja kuinka sitä ei tehdä tarpeeksi. Joo, ja siis mä, mun, mun koko ajan, siis mä olisin lähtenyt tuon jutun kanssa silleen, että mä olisin listannut ensimmäistä, mä rupen miettimään, koska stand-upissa kaikki on vapaata, mä olisin rupenut miettiä jotain kahvilla kokemuksia, että mä olen esiintynyt kahvila henkilökunnalle. Mä itse tein sinne joku juttu joskus, mitä mä en nyt muista, mutta itse asiassa vois kaivaa naftaliinista, jos tarvitsisi liittää tuohon. Kaikki, kaikki se, mitä on aikaisemmin joskuskin, Sen on huomannut sitten freestyle, freestyle stand Freestalstandard PTRS, että kaikki mitä oot joskus miettinyt ja pistänyt idean ylös, jossain vaiheessa ni, niitä tulee kaikki käytetty. Ei niistä timanttia tule ikinä kaikista, mutta siitä ristali tähdessä huomaa, niin että nyt niin herra Jumala, että mä oon kertonut sellaisia ideoita, mitä mä oon ikinä normikäikällä uskonut, mutta sitten kun vaan se tilanne niin on pakko kertoa, niin niitä tulee puskattua. Että enemmän pitäisi koko ajan vaan pistää ideoita ja asioita ylös. Eli sanotko sä käytännössä, että siitä huolimatta, vaikka sulla on kymmenen vuoden ja satojen vai tuhansien keikkojen? Se on siinä tuhat, tuhat kuntakeikkaa varmaan. Mitä tuhat mä kuntakeikkaa kokemusta ja kymmenen vuotta. Ja silti sä koet, että itse asiassa yleisö on paljon parempi tuomari siinä, että mikä on joo. hyvä juttu. Joo, joo, totta kai. Kyllä se, niin kuin, kyllähän sitä oppii tietysti oppinut kymmenessä vuodessa sen, että tietyt jutut on toimii toimia näin, mutta kyllä ne yllättää välillä, että yleisö nauraa tosi uudella kohdella. Niin ne just niin tuossa naurun tasapainon viime keikassa. Oli semmonen juttu, missä mä kerroin, missä pappi laulaa karaokea ja laulaa se laulaa yöbiisiä, Rakkaus luumi Ja sitten kun mä vaan sanon, että, kun, että siinä biisissä lauletaan, että ei ole olemassa jumalaa, niin se mitä mä oon aina päälle on se, että se pappi vastaa, että joo, no sinne, sitä kohtaa mä en tietystikään laule. Ja toinen on semmonen kohta, mikä on saanut joka kerta, kun mä oon kertonut sen jutun, niin isot naurut. Mä en ikinä kuvitellut, että toi kohta olisi saanut naurua. Mun mielestä siinä ei ole mitään. Se on vaan pakko kertoa, että mä voin viedä sen loppuun sen jutun. Se on jännää, että joskus se, että sitä se tulee ihan ulkopuolelta. poilta. Aha, no, okei, okay, no joo, pidetään. on mukana, koska te nauroitte. Se on yllättävä yleisöllä, mutta se ei enää yllättävä sulla. Niin, se mulle mitenkään, koska mä vaan sanon sen asian sen takia, että se menisi loppuun se juttu, ja mä pääsisin siihen, mikä mun mielestä oli hauskaa. Mutta <laughs> yhtäkkiä että se on Okay. ja se on, se on tosi hämmentävä fiil, fiilis, että hetkinen, kun ei itse oikein edes tajua, miksi se on hauskaa, no joo, pidetään se siinä. Ketkä on sun mielestä niin poikkeuksellisen kovia kirjoittajia stand mm, No on hirveän vaikea vastata tähän, kun mä en koskaan ajattele tätä tuota tolleen, että tää on tosi hyvä kirjoittaja, koska mä näen sen aina vaan sen, mä, silti vaikka mä itäs stand niin mä aina vaan sen lopputuloksen, Tämä oli hauska, tää, oli, tää ei ole hauska. No koska aattelin, että tähänhän teki tosi makeasti. Tiedänsä mulle... minä tietysti kaikki tämmöset tosi one-liner-tyypit on, on niinku, niinku tyyli No Jimmy Carr niin paljon kuin se nyt itse kirjoittaa, mutta... Mut siis tällaiset niinku semmoset, niitä mä katon aina silleen, että vau, että nää on oikeesti tosi hyviä, niinku Anthony Cheselnik, tai kuuntelin just Mitch Hedberia vähän aikaa sitten. Et ne on niinku tosi teknisesti taitavia, mut sit toisaalta niinku, ehkä yksi ehkä mulle kovimpia on sit taas Greg Giraldo. Koska se on niin käsittämättömän tarkkaa se teksti, se on niin tarkkaan tehtyä. Tai se oli tietysti, hän on kuollut. Jos tuli jollekin niin tosi ikävä kertoa se tästä. Mutta... Ei mitsikään hyvin voi. Ei, ei se. Ei, ei, mutta hän, hän sitä kuoli tehdä sitä, rakasti, eikä sitä, että hän oli luopunut siitä, mitä hän rakasti. Mutta muuhun huumeisiin molemmat. Mm -hmm. <laughs> mutta... Mutta siis, mut tietenkin se Craig semmoinen, on sellainen, että se pystyy niinku yhdistämään sen aitouden ja sen, mitä se, niinku, että se omat ajatuksensa sieltä läpi, mutta silti se on teknisesti niinku ihan järjettömän hienosti tehty, silleen. Mutta tos mulle kovin, niinku, mitä mä katson, mulla ei joku Dara mitä mä myös katoin, ehkä, ehkä tällä hetkellä suuri esikuva, se pystyy taas yhdistämään sen niinku, show plus sitten sen kirjoitettavansku. Ja se pystyy luomaan tilanteesta ihan. Mulle, niin kuin, mulle stand rutiinit, niin ne on työkaluja, ne ei ole se itse tarkoitus. Mä näen stand silleen, että se ei niinku, jutut on hyvä olla, mutta niitä ei ole pakko käyttää. Se ei, se ei perustu se hauskuus siitä showsta, ei perustu siihen etukäteen mietittyyn materiaaliin, vaan mä näen sen työkalun. Mun mielestä joku Dary tekee sen tosi makeasti. Et se tekee tosi paljon crowdworkia, mutta sitten se myöskin pystyy yhdistämään siihen etukäteen etukäteen kirjoitettuja ja mietittyjä juttuja, mitkä on äärimmäisen pitkiä kokonaisuuksia, mutta se pystyy yhdistämään ne tosi makeasti siihen crowdworkiin ja viemään sen shown eteenpäin. Se, se tekee muuhun tosi iso vaikutuksen. Minkä tyyppisessä showssa niin rutiinit on pienemmässä ja minkä tyyppisessä isommassa roolissa? Mm. No, perus mc keikalla Jos mä oon hostina, niin rutiinit on hyvin pienessä roolissa. Ne on tosiaan vaan työkaluja, että käytetään sen verran mitä niitä on pakko. Tai aina mä, aina mä haluan tehdä jonkun, kuitenkin jonkun etukäteen mietitty jutun, koska jos mä teen pelkkää crowdworkia 15 minuuttia, ennen niin ensimmäistä, ensimmäistä koomikkoa, joka tulee sinne tekemään todennäköisesti paljon matskua, niin se tekee sen eron niin hirveän isoksi. Tota. Sitten jos mä teen tunnin soolon, niin kyllä siinä on materiaali on sanotaan 60 40 40 pinnaa varmaan mä tekisin siitä. Tunnista niin crowdworkia 60 pinnaa pitäisi olla sitten kuitenkin ihan matskua. Sillähän mä sen varmaan tekisin. stand parhaiten ehkä on ne, että tapahtuu jotain, mitä ei tapahdu minä monen iltana. Ja sen hyvä jutun voit kertoa hyvin monena iltana, mutta sitten kun siinä tapahtuu jotain... Niin sitä voi tapahtua niinku juttujen sisälläkin. Tai silleen, että jollekin, joku juttu sopii jonain iltana johonkin tapahtumaan, mitä on tapahtunut siinä. Niin että se on tosi ainutkertaisesti, se ei koskaan saa niin hyviä reaktioita enää sen jälkeen, vaikka se olisi kuiva juttu. Mutta kun se vaatii sen tilanteen ja setupin, että kyllä mä, kaikki tyypit, joita mä fanitan, niin kyllä niillä on se jotenkin vahva taito tehdä tilanteesta ainutkertaisesti. tämä tapahtuu tänään täällä näiden ihmisen kesken, ihmisten kesken sitä ei tapahtua enää koskaan. Se on, se on yksi hämmärtäviä. Mulle tuli taas viime, viime perjantaina tuli kysymys, että mä olin jutellut tosi paljon Eturivin kanssa ja siinä oli hauskoja tyyppejä. Se oli, se oli, se oli, se oli itellekin ihan pirun kivaa. ja pystyi mm -hmm. niin kun venyttämään niitä rajoja, että mitä omasta päästä saa irti. Niin tuli sitten pari tyyppiä kysymään, oliks ne sovittuja ne jutut? Että kun me jäätiin miettimään, kun ne oli niin hauskoja ja sä vaan tosta noin keksit, niin se on jotenkin semmoinen fiilisitellä sitä, että ei ne oikein ollut, että tota, nyt, nyt se tapahtui tapahtu tässä. Että jos sen tekee niin hyvin, että joku alkaa epäilemään, että sä oot sopinut sen etukäteen, mitä ei voisi ikinä tehdä, eihän sitä pystyisi. Että sä voisi sopia kenenkään, kai, että okei okay, tuu istuu eturiviin ja sit kun kysyisi vastaan tällainen, ja sitten mä keksin tämän ja sen näkisi heti läpi, se ei ole aitoa. Olen no, tosi huono ihminen vastaamaan näihin materiaalikysymyksiin, kun mä ei kiinnostaa stand-upissa materiaalia tällä hetkellä, ei pätkääkään. Mutta toisaalta saat samaan aikaan telkkarissa kehittämässä viisi minuuttia niin, uutta mikä, materiaalia mikä joka vihreä. Niin, Minusta se tuntui koko ajan siltä, että minulta viedään niin kuin kaikki se, missä on hyvä, niin on semmoinen, mitä mä en voi käyttää. Mutta kehittihan se ihan pirusti, mikä sitten taas oli jännä, että se oli ihan järjettömän määrä itsevarmuutta tehdä sit jotain ihan käsittämättä paskaimproja ja saada se toimimaan lavalla. Siellä oli yhtäkkiä niinku viisi minuuttia raavittua väkisin kasaan televisiokameroita edessä esittää sen ja hirvessä paineessa. No yhtäkkiä oli normikeikalla aika paljon helpompi olla. Mitäs täällä? Täällähän saa tehdä mitä vaan. Saa kertoa juttuja, jos tulee mieleen tai sit saa vaan yleisölle. Aika on 25 minuuttia, Tee, mitä tykkäät. Eikä Siellä oli aina se, että nyt on viisi minuuttia, sun pitää aloittaa hyvin, sun pitää pitää ne yllä kolme minuuttia ja sit sun pitää lopettaa nerokkaasti. Se on ihan järjetön konsepti ja muutama sata tuhatta ihmistä se. Mm. Mulla oli Turussa keikka lauantaina, missä ensimmäiseen kymmenen minuuttiin mä en päässyt ensimmäisenkään rutiiniin. Ja se oli jotenkin se viiden minuutin paine semmonen, että niinku, ei, mit, mitä? ei ei tämmöstä voi tehdä. Et ei mä yllättävästi se pysty kyllä. Mutta jotenkin se tuli, itsellä oli koko ajan semmoinen fiilis, se tekee semmoista stand upia mitä teki niinku kolme-neljä vuotta sitten. Et se oli tosi paljon enemmän niinku rutiineihin perustuvaa. Hyvä kokemus se on. Paska ohjelma. Mä otan tästä haastattelusta pelkästään ton salon fightin Tapa. Kaikki muut leikkaa hittoa. <laughs> joo joo joo. Paska ohjelma. Justi siinä mun onko se sanottavaa tästä. Itse asiassa mun sanoa. sanoin. Itse mun ollut tosi tyytyväinen siihen ohjelmaan minulla siitä on ollut. Oot se geekattu nyt. Joo joo. Sis joka joka jaksa. Sellainen oli Jussin näkemys. Sen huomaa, että Jussilla on selkeästi enemmän energiaa ja improvisaatiokykyä kuin meikäläisellä, joka joutuu kirjoittamaan joka ainoa jutun ihan tarkkaan etukäteen. Ehkä tässä on jonkinnäköinen yhteys siihen, että minkä takia Jussi tekee aika hitosti MC-keikkaa ja meikäläinen tekee nollan verran. Mutta hei, ää, tässä oli tämän viikon episodi. Ensi viikolla taas uudet naamarit tai uusi naamari kyseessä. Jälleen telkkarista tuttu naamari, mutta enpä kerro vielä, että kuka on kyseessä. Ei muuta kuin sitä ennen takaisin kirjoituspöydälle.